Välkommen att lyssna till ännu ett program I det här programmet ska vi leva kvar i eftervärmen av påsken Och sångerna jag väljer är Om uppståndelsen, om vår frälsare Jesus Kristus Som efter utståndet lidande i ett semane och på korset uppstod du graven och lever idag och det här är ju det som den kristna kyrkan vilar på. Utan uppståndelsen funnits det ingen kristendom. Vi hörde Han är här uppståndelsen. En grupp som heter Miracle Music, This Gospel of the Kingdom. Vi fortsätter med Lena Maria. Vår Herre är uppstånden, en av de Glada, härliga påsksalmerna. Och här kommer Torkel Selin. Han lever, ja han lever, ska aldrig dö igen. Vi går idag till evigt tidens hamn Jesus är. Han hjälper var och en som är i nöd. Vart sorat och vart söndersarjat hjärta är han är Han lyfter själen upp från syndens död Han lever, ja han lever, han aldrig dö igen Han ber för dig som strävar till far i himmelen Frälsningsström så ren och klar fram eller från hans sår Och den som tror en härlig frälsning får Det hungriga han mättar och den slage kraften får Missmodig själ blir fylld med segersång de blinda ser, de döva hör, det döva återgår. De brister ut i jubelgång på gång. Han lever, ja han lever, han aldrig dö igen. Han ber för dig som strevar till far i himmelen frälsningsström så ren och klar fram eller från hans och den som tror en härlig frälsning får Guds nåde gåvor delas ut till den som inte är den gjuter frukten ifrån kanans land från helg en olja flyter I det tomma kärn Och elden Sätter hjärtarna i brand Han lever, ja han lever Kan aldrig igen Han ber för dig som strävar Till far i himmelen En frälsningström så ren och klar fram eller från han står På den som tror en härlig frälsning får Familjen Hagenfors sjunger för oss Han har uppstått Så vill jag sjunga för dig en av mina sånger som bygger på berättelsen efter uppståndelsen när lärjungarna går upp till Galileen vid Genesares sjö och de möter Jesus där på stranden. Och de har fiskat och inte fått någonting och Jesus som för dem står som en okänd man på stranden säger Har ni någonting att äta? Nej säger de och då säger han kasta ut nätet där och där och då får de massor med fisk och när de sen kommer i land de förstår att det är Jesus som står där då finns det bröd och fisk som väntar vid en eld och så tar de dit av fisken som de har fångat och så har de en måltid och efter den här måltiden säger Jesus till Petrus, tre gånger, har du mig kär, älskar du mig. Och det här bygger den här sången på som jag sjunger för dig nu. Där vid sjön Genesare, möter Petrus sin herre. Där vi skönjer Nesaret Först kallelsen igen Petrus som förnekat nyss Sin mästare och herre Ser på Jesus, hör honom säga Älskar du Du vet allt här Och så sjunger Inger Gustafsson och jag för dig det som har blivit något av min signaturmelodi. Halleluja i alla fall. Och i tredje versen, där talas det ju om uppståndelsens verklighet. Ofta går det snett, det som vi ville det blev inte rätt. Frågorna står kvar.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 Halleluja i alla halleluja Jag följer honom hur den går Luften den gick ur. Segen kom av sig min vanliga tur Ändå vet jag det Jesus min Herre är med Halleluja i alla halleluja I alla, halleluja, jag följer honom hur den går. Halleluja i alla, halleluja. Härren lever, härren verkar. Halleluja i alla, halleluja. Jag följer honom hur den går. Slutet ska bli gott.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 Halleluja i alla, halleluja Herren lever, Herren verkar Halleluja i alla, halleluja Jag följer honom hur än går Under vårterminen så läser vi ganska många gånger ur min nya bok Ordslöjd och efter nästa sång så kommer det ett rejält läseavsnitt. Och det här är från min musikal Maria, en inspelning i Sveriges radio i början av 1980-talet. Han lever, och det är Eleonora Vestin, gift Lachti, som sjunger. Läsning nummer 16 ur boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg, utgiven 2019 på Books on Demand. Läsning ur de fyra olika delarna. Saltare, texter till Gud och om Gud. Spaltare, diverse prosatexter. Någon dikt och någon bön. Gå ut i vattnet. Gå ut i vattnet, följ honom hela vägen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Vänd om från synden, sätt tro till Jesus. Dopet bär dig in i ditt nya liv.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 och S. Baikal i Almaty. Solvej i Strängnes. Samarbetet med David Wilkerson i Stockholm. Tolkningen av apatibudskapet som sedan spreds i massor på video och sen på internet. Att sångrösten finns kvar. Och musikerandet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 Efter läsningen ur ordslöjd hörde vi segerbaneret i läxand sjunga Vi firar din uppståndelse. Vi läser i 1 Corinthians 15, vers 17 och följande: Paulus skriver: Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande i kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda, som förstlingen av det insomnade.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 Jag har vid några tillfällen hört folk säga att även om det här med Jesu uppståndelse vore en lögn så skulle det ändå vara värt att vara en kristen därför att det är så fin etik och det är så ett meningsfullt liv. Men kristendomen bygger ju på sanningen och eh, vore inte uppståndelsen en verklighet och himlen och evigheten en verklighet då vore det faktiskt inte någon mening med kristendomen. Men en gång så var det mer än 500 av Jesu lärjungar efterföljare som såg honom efter uppståndelsen. Och alla vi som lever i gemenskap med den kristna kyrkan och med Jesus i bön och bibelläsning och har sett hans vägledning, hans svar på våra böner och hans närhet när vi ber till honom: Vi vill säga, Jesus är verkligen levande. Den kristna tron är en verklighet. Vi tackar Gud tillsammans. Tack för påsken vi nyss har upplevt. Tack för detta fantastiska drama och berättelse. Om din kärlek, hur du gav allt i döden till och med. Men hur döden besegrades och du uppstod. Du är en levande frälsare. Vi tackar dig. Välsigna mina lyssnare. Den här dagen och allt framgent. Amen. Så hör vi. Strängmusiksångare i festival i Huskvarna 2008 sjunga Av ditt kors. Jag har en blogg och en hemsida www.ingvarholmberg.se Där finns också radioprogrammen att lyssna på och du kan stoppa, pausa, spela framåt och så vidare. Vi avslutar veckans program med Lutherska missionskyrkans kör i Göteborg och de sjunger Foharani. Jesus har uppstått. Jag önskar dig en god fortsättning på den här veckan. Ha det så bra. Vi hörs igen.